húzzuk az időt, jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a kluádió benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, paszned Miklóssal, kemény Dániel, kezeli a gombokat árva Brigét a a műsor kelecsényi Kriszta pedig fogadja az önök tiszteletteljes hívását. A mai Anno Budapest, amely egy olyan műsor, ami az hallgatók emlékeiből épül föl. Ma kőbányára látogat. Kőbányára, ah, bár nagyon kevesen jártak, vagy nagyon, viszont olyan sokan éltek. És a közelmúltban. Egyik futó keresztül futottunk a városrészen, és megállapítottuk, hogy mennyire jól néz ki az Óhegy, meg az Újhegy, milyen jó kis futópálya van arra. Megnéztük még a büntetésvégrehajtás intézetet, majd visszafelé elszaladtunk az ATV székház előtt, és arra jutott eszembe, hogy, hogy mi is volt ez egykor. És akkor jutott eszembe a kőbánya mozi ami 35 évet élt, 1964. augusztus 19-én, tehát néhány nap múlva lesz egy évforduló, nyitott meg egy premier filmmel ez a filmszínház, és aztán működött 35 évig, és mint ma reggel Rózsa Péternek a műsor ajánlójában elmeséltem, a fecsegő tipegők című, a Rugrác című filmet vetítették az utolsó napon, amikor bezárt a mozi. És azt gondoltuk itt szerkesztő társammal, hogy nézzük meg, hogy milyen, hogy él a Kőbányai Városközpont az önök emlékezetében. Mint kiderült, maga történetokács akárs Krista sem hallotta a maghetes vendéglőről, sőt, Kelecsényi Krisztus sem hallott róla, pedig az valóban egy nagyon híres hely volt, Kemény Dani sem, és mindenki azt mondja, hogy az Budán van, persze, máshol is van makhetes, hát az a dolga, hiszen egy kártyalapról van szó, nagyon könnyű elnevezni róla vendéglátiparészséget az ország bármely részén, de hogy a makhetes annyira szigorú hely volt, hogy a rendőrök csak kettesével jártak oda, és formos bejegyzésekből kiderül, hogy a Markó utcai mentőközpontban mindig minden nap tartottak egy mentőautót, amit a magheteshez lehetett kiküldeni, hogyha éppen egy vita elfajult ott, hát gondolom ok az volt rá, hogy hideg a sör, vagy vízözet, kevés a hab, vagy sok rajta. Szóval 24 07 etve a 24 3, a Kőbányai Város Központ, a Pataki Művődési Központ, a Kőbányomozi, a maghetes, és a hallgatók vannak terítéken. Haló, napot kívánok! Szerutánok! Péter vagy Szervusz vagy. Péter, nagyon üdvözöllek. Hát kérlek képen, jövő héten ezt valóban hétfőn 54 éve, hogy én ott voltam augusztus 20-án az ÖZ1-18 című filmnek egy 19 a vetítése. 19-e lesz az. De 19-e A, 19 a premiér szemben, hogy én 20-án voltam. Az, az első nyilvános napon voltam ott, és... Akkor voltam 12 éves, a Józsap Attila lakótelepen laknunk, és uh -huh. onnan átvillamosodtam meg, hát én nagyon szerettem moziba járni már akkor is, meg azóta is. Uh -huh. És tehát egy remek mozi volt. A mai napig emlékszem rá, hogy ilyen műbör, ö, ülések voltak, ilyen szürkés-kék színűek, olyan szinteltolásosan volt a mozi megépítve, remek építészei lehettek, uh -huh. és voltak is, hogy mindenhonnan lehetett látni. Mert mint a mai multiplex mozikban, hát biztos játszanak be, hogy mindenhonnan lát, hát olyan emelkedések vannak, és ez a mozi így volt megcsinálva 1964-ben, kétszerben. Ez egy 800 személyes, tehát voltak éppen nagy mozinak számított, ja, ha, ha jól olvastam, vagy ha jól írják le, azok az írások, és különösen Urbán Mária Budapesti negyedben megjelent írása, ami a kőbányomozi 35 évével foglalkozik, abból derül ki, hogy hát két pénztárt működtettek, rendes ja. vécéje volt a dolognak, ahol ugyan ingyenesnek volt hirdetve, de azért ott ült egy vécés és biztos, biztos azért elvettető az egy forintot, és hogy, hogy ugyanúgy megvolt benne az a három rész, tehát a ugye háromféle éjjét lett kapni, az első, harmadik, az ötödik, hetedik, és hát, mint 12.-19. sorba. Szóval, okay. uh, ha sorvezetett föl a, a, a mozihoz, uh -huh. csodálatos, gyönyörű lépcső sorvezetett föl, egy belső lépcső sor vezetett föl, hát, ez ma az ATV székház által már nyilván építve, Igen. és ha, fantasztikus volt a felső világítása, a mai napig emlékszem, pedig hát tényleg utána voltam még egy pár évig jártám, jártam, de olyan világítás volt, mintha mint a mai ilyen potlámpák, tudod, hogy, hogy végig volt fényel, tehát olyan, olyan fényorgia volt benne, hogy fantasztikus, hát nyilván akkor mondjuk egy, egy forint volt egy kilowatt, Tára, úgyhogy nem úgyhogy nem volt nagy dolog, mert hát, hát nyilván ezt a tanács fizette nekik, nem, nem saját maguk. Nagyon, fontosnak, tart, nagyon fontosnak tartották a, a, a mozi világítását, tehát amikor lement mondjuk a kísérő film vagy lement például a Mostár című film, mert ugye 64. augusztus 19-én azzal nyitott a mozi, hogy levetítették a filmhíradót, <Szor no> doktori daktari mindent lát című szongal, ami után jött a Masztár című rövidfilm, majd jött Gertler Viktor által rendezett özvegymenyasszony. Garas Dezsőben, így van, Garas Dezső ott a főszereplő, igen, Garas Dezső, Picsi Sándor, emlékszem, Garas ez egy egy fekete-fehér magyar film volt, nem volt egy nagy film, hát akkor volt a pleníjezen nyilván, és én mondom, 20-án már ott voltam délután az első nyilvános napon. Nagyon nagy, ma napig emlékszem rá, láthatom, hogy most nem lesz volna ez a műsor, akkor is bennem, hogy az özvegy, menj azt, hogy ott láttam, azt, hogy a 20-án Ez komolyan? Fantasztikus. Nagyon örülök neki, hogy ez szóba került, és én remek mozió. De hát tudod, nyilván az elmúlt húsz évben a tévének ez a millió csatornával mozi Most már én is csak azért járok moziba, hogy. A multiplexekbe beülök egy kukoricával, egy pólával, és azért, hogy technikailag lássam a filmeket, hogy milyen lassú meg vannak csinálva. Egyébként tényleg a tévében már mindent megnézhet. Csak vannak olyan filmek, amiket nem szabad monitoron nézni, vagy tévében, mert olyan látványosak. Van is árul egy érdekes tanulmány, hogy hogy miként hat a film, ami mondjuk a látómeződnek a, mit mondjuk a nyolc tudja kitölteni Igen. szemben mondjuk egy televízió, valami a látómeződnek az egy tizedét, vagy. Meg egy... más a tévénét, ott megszól a telefon, kimész vécére, kimész inni -enni valamit. Nem ugyanaz, mint amikor ott kell két órán csöpögni, és vége a filmzött le, tudod? A moziba muszájárni én szerintem is. Sok hát ma már más világ van, hát ne, neked mondjam, hát te is tudtad, hát csináltad ezeket ja. a műsorokat. Hát majd egy ilyen Mission impossible bemutatták múlt héten és nyolcan voltunk a Vestenbe például a második napon. Hogy, hogy, hogy, hogy emeletes mozi volt ez? Nem. Úgy, em, egy nagy, emele, úgy emeletes volt, hogy nem volt erkében benne, Aha. hanem úgy, ment, úgy mentek föl a lépcső sorokon, tehát olyan, olyan szintemelkedés volt, hogy az utolsó sor olyan volt, mint a RK lenne. Tehát ja. mindenhonnan láttál. Mindenhonnan. Lát, nem, nem kellett nézni valakinek a feje fölött, mint a többi végi moziba, bássjába, mint a vörös csillagba, hogyha előtt, előtt, előtt egy magasabb pali, vagy nő, akkor, akkor nem láttál semmit. Itt mindenhonnan lehetett látni, Mondom, 54 évvel ezelőtt. Így ez egy nagyon nagy dolog volt akkor. Így hang, dolog. Igen, így hangsúlyozzák, hogy a világítási beruházást egyébként Sárkányimre tervezte, és hogy villánygyújtáskor a mennyezet csillagos égre emlékeztet, hát de hát olyan a Egy Egyszerre csillog a Csilloga, van, háttér és elősarnok üvegfalán, valamint a márványpadozaton derül ki Orbán Márja írásában. Köszönöm szépen, vörül, Péter! Kezdet, csókolak, Viszont hallása, igen. szervusz! -07 24 07 illetve ez pedig az Annó Budapest, amely ma a Kőbánya moziba látogat, illetve a Pataki Műlődési Házba, és hát nagyon várjuk azokat a hallgatókat, akik mondjuk esetleg emlékeznek a maghetes vendéglőre, vagy egyáltalán el tudják mesélni, hogy milyen is volt Kőbányi Városközpont, Kőbányi Városközpontja. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Demény nagy József, pedig Üdvözlem! Miklós! Üdvözlöm! Panszlated Miklós! A igen, a Kőbánya volt voltak koncertek is. Igen? Fonográf azokban az időkben, azokban a évek második felében, de amit fontosabbnak tartanék az az, hogy a Kőbánya mozi előtti időről is egy néhány szót szóljunk. Persze, mindenféle. Ennek, ennek a mozinak majdnem a helyén, régen is állt egy mozi, egy csöppet arép talán 20 méterrel a mai iskola irányába, amit legutoljára a megszűnése előtt versenymozinak hívtak. Ez valamikor a 910-es években Igen. jött létre, és az 50-es évek elejétől kapta ezt a nevet egészen az 50-es évek végéig, amik le, aztán lebontották. Uh -huh. Ami az érdekessége volt, hogy azokban az időkben, az ilyen és hasonló mozikban a szünetekben rendszeresen Artista műsorokat is adtak, ami azt jelentette, hogy a, a jegyhez még plusz két forintot kellett fizetni. Uh -huh. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ha valaki mondjuk a hat órai előadásról elkésett és csak hét órakor ért oda, akkor tudott venni folytatólagos jegyet, ami azt jelentette, hogy elkezdte nézni a filmet valahol az egyharmadánál. És aztán a szünet után megvárta a következő előadást. Tényleg? És, és utána megnézte a. a Azt, a amit nem látod? Elejé. Aha. Na jó, hát azért az meglehetősen zárójel kezdődik. Bolondos dolog, hogy megnézem hát, a film végét, és aztán biztosan, biztosan, biztosan megnézem az elejét. Hát, külvárosban ilyen előfordul. Jó, ja, igen, de mondom, Amikor... tehát. Amikor én ilyeneket mesélek itt a, a családomban, azt mondják, uh -huh. hogy ezt csak én találtam ki, de hát, ha valaki emlékszik még erre. Például tudom, nagy Feró is betelefonál. Aha. Hát lehet, hogy, hogy Fero éppen valami hangversenyre készül, vagy a, vagy a, a róla szóló e, darabnak a bemutatójára, tehát lehet, hogy most éppen nem ér rá. De hogy... És hogy hívták azt a jegyet? Felfüggesztett jegy? Vagy... Hogy Folytatólagos. Folytatólagos. Látja, sohas, soha nem hallottam arról, hogy, Igen. hogy van Igen, ilyen Igen, egy, ugye Igen, egy... Ugye volt még egy mozi itt, kvázi a, a, munkás. a, a munkás mozi, a Kápolna tér elején, uh -huh. ugye majdnem a, a ligettérnél, ami tovább maradt meg, mint a versenymozi, mert valamikor talán a 70-es évek elején bontották csak le. Ön gyakran járt ebbe a moziban? Igen, azt gondolom, igen, középiskolás koromban főleg, aztán később már kevésbé. Mert hogy jól gondolom azt, hogy a, a, a moziégyárak akkor a, a, nagyjából állandóak voltak. Tehát mondjuk a vörös csillagmoziban, az Urániában, vagy Néhány mondjuk forint, a... Azt gondolom lehet. Aha. Kettő, négy, hat forint, azt gondolom ilyesmi. Összemérhető egy egyfajlatnak uh -huh. az árában. Igen. Igen, és akkor elő volt a páhol, ahova az emberek így nagyon siettek, hogy, hogy mondjuk az első és a harmadik sorba üljenek le, amit teljesen értető, mert akkor az ember mindenki előtt látja a filmet. De ezt a folytatólagos jegy történetet hát, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta igen, a hallgatók. De, de számozottak voltak a jegyek, igen. sőt volt hátul a hátsó részben egy úgynevezett zsője, vagy pályó részt is. Igen? Igen, arra emlékszem, ahol székek volt. Uh -huh. Igen. Hát nagyon szépen Változatlanul köszönöm. még a versenymozira gondoltam. Uh -huh. Tehát nem a kővány. És a maghetese nem emlékszik véletlenül? A természetesen természetesen emlékszem. A maghetesnek volt egy kerthelyisége is a, uh -huh. a Halmúzza felüli bejárattal, ahol ugyan nem lehetett talán semmi ételt kapni, mint, mint belül a, a, az étteremben. Aha. Ha, ha azt talán nem túlzás úgy nevezni, de de sőt mindenképpen. És valóban annyira és egy álló. veszélyes én volt? Nem emlékszem arra, vagy nekem nem volt részem mm. olyanban, hogy ez ennyire eh, kritikusan dúlva lett volna. Hát jó. Elképzelhető, hogy szerencsés a sorsom. El. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Tegye meg máskor Nagyon. is, és amikor a család úgy gondolja, hogy hát ezt behaluszta, akkor mondja azt, hogy nem, nem így van ez. Pontosan én is gyakran járok így. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont hallásra. 24.07.953, illetve 24.06.953, maradunk Kőbányán, az én emlékemben természetesen, ha már itt, ez is előkerülhet, akkor, akkor csak így a vasútállomás marad meg, ahogy így keresztül haladunk vidékről fölfelé, Budapest érkezve, a nyugati felé megáll az ember a kőbányán, meg a Kispesten, és, és meghallgatja az 1981-es vagy 1980-as HBBA monna, a Kőbánya blues akkor egy kicsit megijedt tőle. Be is készítettük egyébként, tehát nincs róla szó, hogy most azt lejátszanánk, mert a hallgatók azok fontosabbak, mint a zene itt az Annó Budapestben. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csóka! Jó napot Szabados vagyok. Pancnodded Miklós. A maghetesre szeretnék reflektálni. A fenkófelállásban eléggé veszélyes helynek festették le, Igen. és ez az úr is azért, hogy bizonytalankodott a veszélyességét illetően. Hát én 72-ben érettségiztem a László gimnáziumban, uh -huh. és szeretném, hogy a maghetes mindennapos volt az életünkben. Aha. Nem azért, mert olyan borzasztó volt a csapat, hanem egy egészen egyszerű és nagyon aranyos dolog miatt, a tanár nevét nem mondanám, mert már rég meghalt, és tulajdonképpen nagyon szerettük azzal együtt. Ö, ott kaptunk úgynevezett megajánlott jegyeket nem tudtunk egy büdöszfot se, se oroszul, se némesül azt tanította az illető tanár. Havonta elmentünk a maghetesbe a kis noteszával, és ott megalállott jegyeket kaptunk. Tehát azért ez olyan volt, hogy ki milyen jegyet szeretne, ki aznak mit fogyaszt, mit nem fogyaszt, és megkaptuk, és mindenkinek volt osztályzata, soha semmi probléma nem volt. Hát nem volt egy, egy matyóhímzés az a hely, uh -huh. de az akkori időben uh, gimnazistaként soha semmiféle problémánk nem volt. De Bá Bálint, volt. Bálint arról beszélgettünk itt adás előtt, hogy De. hogy hívták a, a mostani Szent László gimnáziumot akkoriban, ugye azon a téren van, a túloldalon. Akkor, László, akkor mi még első László gímiben jártunk, és egy, egy, egy rendkívüli fantasztikus gimnázium volt. E, hát kikerültek ki onnan, ugye én, én egy évfolyamban jártam a révés Sanyival, együtt kaptunk annak idején igazgatóit, mert borzasztó e, dolgokat csináltunk, lekiabáltunk a alattunk lévő villamos megállóba. Tehát azért a borzasztó dolgok hetetben egészen mások mm -hmm. voltak, mint most, de a makhetes az mindennapi életünk része volt, a munkásmoziról pedig csak annyit, hogy én nem emlékszem, hogy ott lett volna, ahol az úr mondja, szerintem egy picit más út volt, és a munkásmoziba valóban voltak ezek a jegyek. Ha valaki lekéste, az azért késtelem, mert akkor még, még az öre, öreg Lefkovics bácsihoz bement mondjuk sorbált a fagyér, aki szintén a mai napig is van, de már akkor is volt, és az gími után, ha jó idő volt nyáron, minden nap ott gyülekezett a gimnázium a Lefkovics bácsinál, akkor még a Vaspálya utcába, a Lefinél. Például. Önök fogyasztottak alkoholtartalmú italt akkor 18 veszé, év alatt? Persze, persze. Mind a szél. Hát hogy, ne, nem is tudom, hogy hány valitért kapni a borzasztó rossz söröket. Igen, hát mert a nem igen, csak mm. egy vendéglőbe, a strand vendéglőbe, és csak egy pincér volt az, aki kiszolgálta mondjuk a, a gimnazistákat, vagy hozott ki nekik sört, esetleg valami unikumszerű italt, a város összes többi vendéglátóipari egységében ez, ezt nagyon komolyan vették, hogy, hogy nem szolgáltak ki fiatalkorókat. Ezért kérdeztem, hogy, hogy amikor e, volt, ez, volt a, hát ez a jegy ajánlási est, akkor, akkor. Megajánlotta a jegyet nekünk a tanár úr. Igen, hát akkor akkor az úgy volt, hogy a fiúknak általában jobb jegyük volt, mert ők a tanárúrral többet fogyasztottak, de volt, hogy a lányoknak is. Tehát semmi probléma nem volt. Nem volt. A világon semmi probléma. A probléma akkor volt, mikor bekerültünk egy főiskolára, ahol azt gondolták, hogy mi mondjuk négy évig tanultunk oroszul, és még csak azt se értettük, hogy állj föl, vagy menj ki. Aha. Ami még egy érdekesség, Szagyítás. hogy azt mondták, hogy maghetes van Budán is. Igen. Az életem folyán egy olyan uh, főiskolára jártam, ahol a budai ott volt a közben uh -huh. nincs hozzá. Tehát köszönő viszonyban nem volt egy budai maghetes, egy igazi Igen. kőbányai maghetessel. Igen. De, de nem volt az egy tragikus helység az a maghetes, egy, egy, egy sem jellemző volt a akkori gőbányára. Két fontos dolgot már tanultunk a mai műsorban, egyrészt a folytatólagos jegyek, másrészt pedig az jegyek, másrészt pedig a, a megajánlott jegyek. Megajánlott jegy. Mert helyen. Helyen. Ha valaki nem fogadta el, az hődöröghetett, akkor mit tudom, ez a fizetett és kapott jobb jegyet. De, úr... de nagyon jó. Én hármas szeretnék. Azt mondta, hogy tanár úr, én szeretnék, vagy, vagy mit dicséretes, ötös szeretnék lenni, jeles szeretnék lenni ebből a tantárból. Nem, azért az nem. Tehát azért, azért tudtuk mi a határainkat. Tehát ötös talán nem is volt nem az osztályban. de ha volt, akkor az, aki mit tudom, én már tudta, hogy mi akar lenni, és volt egy magántanára. De nem, nem, nem volt ilyen. Uh -huh. Négyesekért hajtottunk hármas. Volt, aki nagyon lusta volt, meg pénzesse arra, hogy vegyünk egy korsó öt, az azt mondta, hogy jó lesz most a kettes. Semmi persze. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt? Nagyon szívesen örülök neki. És Mondhattam egy-két jó Abszolút. szót is eről. Abszolút. Viszont, viszont a Valóban a híre sokkal rosszabb kőbányának, mint kiderült. Nem volt az annyira borzasztó hely, de hát nyilván elcsattant néha egy-két pofon. Szóval a vagy illetve 2406953 egyre tisztábban látunk a Kőbányi városközpont Központ épületei. Illetve az zajló események tekintetében Haló, jó napot kívánok! Halló. Kész, csókom! Jó napot kívánok! Ez csak egy rövid kis adalék, én csak autóval szoktam alafelé járni. Uh -huh. A kozma utcai börtön és a köztemetőnél most van egy új forgalom. Igen. Igen. Amikor még nem volt, akkor uh, volt ott egy vendégbátori egység, elmondom, én nem voltam benne, uh -huh. de annak az ajtajában, ha megállt az ember, összesen két út volt. Egyik a börtönhöz, másik a temetőhöz, és a helynek az volt a neve, hogy Sakmat. Oh. És ezt kívül viccán megtaláltam, de sose tudtam, hogy direkt -e, így, hogy ez valami véletlen volt. Valami búfelejtő most is van ott egyébként. Nem, a bocsáss meg, a búfelejtő az a... Nem, nem, nem, nem. nem. Búfelejt, búfelejtőt, mint intézményt használom. Ja, mint intézmény, hát, tehát nem, nem, nem, nem, mint, ja, mint, mint, mint, mint kocsma nevet, hanem ja. ahogy ott a sírkövesek Aha. mellett elszaladunk, és elszaladunk a börtön felé, akkor ott, ott mint, hogyha lenne most is egy kocsma. Úgy emlékszem. Azt nem tudom. Azt nem tudom. Már, már, ahogy autóval arra uh -huh. nem látszik, csak akkor, akkor mindig ezen mulatoztam magamban, hogy sokmat, vagy jobbra és vagy balra. Börtönbe vagy temető, hello. Ahogy ezt valahol írja Petri György, hogy ki volt az a hülye, aki egy a sírkerti úton sörkertnek keresztelt el egy és nem emlékszem már rá, hogy, hogy pontosan hogy van ez a, a mesternél. Köszönöm Aha. szépen! Na, viszont, viszont hallásra! És még mindig maradunk kőbányán. Nagyon fontos, hogy mitől is lett kőbánya. Kőbányának a, a kőbányából építették föl fél Budapestet, és egy nagyon jó izgalmas pincerendszert rejt a kerület, érdemes egyébként felkeresni, nagyon sok film hát néhány filmot forgott, vannak olyan részei, ahová csak buvárok tudnak bemenni, de egy ilyen hatalmas nagy, tehát tényleg úgy képzeljék el, hogy azt rengeteg követ, amiből a főváros áll, azt onnan bányázták ki. Halló, jó napot kívánok! Adásban van. Nagy levegő? Tessék! Tessék beszélni. Még egy kicsit biztos, hogy, hogy hallgatom a, a, a szirénázást, de aztán csak szólaljon meg, mert ráadásul 15 Hello. óra jó napot kívánok, igen, ön van adásban. Ja én vagyok? Igen. Bocsánat, elnézést. Akkor, akkor, bocsánat, én hallgatom is önöket, mert a telefon is, Hát akkor, akkor lehalkítom egy percet a rádiot, bocsásson meg. Ha egy percre halkítja le, akkor pont beleszaradunk a hírekbe. Úgytatni. Kezdjük a Kőbánya mozival, ugye okay. előtte valóban a mozi volt, ahol én 56 terén láttam az ózott csodák csodáját, uh -huh. amikor már lecsendesültek az ügyek. A Kőbánya valóban egy nagyon kellemes, szép mozi volt, hogy leges leges-leges mondta. Én is látszós voltam, csak öt év előbb végeztem, mint a... És a László Gimnázium arra volt, hogy ott tartottam mindig az évszakját, mert a jeles ünnepeket megemlékezték. Csak át kellett sétálni, és Még annyit hozzá, hogy mellette volt, a kövem mellett volt, hát a 10. hivatkozottság épült. Már nem tudom, mögötte meg a terőháza házat, kert, Rotem közismert nevén Maghét. Hát a Maghét az a sarkon volt, nem volt olyan veszélyes a Maghét, inkább a Magh 8 volt a veszélyes, az a volt a Magh ami mellett a palpívó volt a Halom utcai oldalon. Ott, ha elszabadul a pokol, néha ott volt barja, de annyira sok nem volt. Hát is itt kéne megjamlíteni, a, a, a, a térről, hogy csak egy teljesen beszabadok a Halom hát ott, van a, ott volt, vagy van is azt hiszem, nem tudom az épülete, a kőbányai híres ifjúsági klub. Akkor most Ez egy, Orván akkor most, Charlie. akkor most, várjon, hagysza kétsen félbe, haló. Halal. Halal. Csak azért, mert itt van Suba Kriszta, aki annyira szigorúan néz rám, hogy, ja, hogy, hogy, hogy maga, is, maga is abba hagyná a beszédet, de folytassuk hogy a hírek jel. után, jó? Jó, tisztelettel, akkor magukat vissza. A zenekar mindig irányítja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 És már folytatódik is a műsor, köszönött nyilvánításokkal. Egyrészt Kemény Daninak, aki az annobudapest.hu domaint megvásárolta, és a műsornak ajándékozta, vagy lehet is egy tűnik hogy nekünk ajándékozta, úgyhogy most már az annobudapest.hu-n elérhető az összes korábbi műsor, illetve néhány adással korábban azon nyafogtam, hogy nem sikerült valamit elfogszolnom valahová, és egy kedves hallgató hozott nekem egy fax készüléket, úgyhogy itt van Pataki úrnak a szobájában. Nagyon szépen köszönöm, gondolom, használt fogom venni, úgyhogy nem szívesen feledkeznék meg erről, viszont a mai témánkról sem, mert a kbánya városközpontban járunk, egyrészt a Kűbánya Mozit nézzük meg, másrészt pedig rendbra tesszük rossz hírét, amit az internetezők keltenek. Ebből is látszik, hogy veszélyes dolog az internet, olyan információk terjednek rajta, amelyek nem mindig valósak, nem is volt annyira az a hanem a MAK 8-as volt, mint az imént elkezdte a hallgató haló. Igen, tiszteletem, Jó napot! Akkor itt hagytuk a magkétből, átmentünk a magk 8 ban ami pontosan földrajzilag, hogyha szembeállak a 45 fokos szögben volt annó magkét bejáratával, szerint pont a Szent László Tentrum nézett közze, persze volt 80-100 méter, uh -huh. akkor bal kézben a Füzér utcában, és egy ízérítő oldalon, de 8-10 méter az volt a magk 8, tehát egy egyszerű szakadt, Alponáló volt, valóban ételt nem lehet kapni, csak alkoholitalokat, alkoholitalokat, illetve bambit. Uh -huh. Az ott volt bambi annak. Most a hát az a idősek tudják, hogy mi a bambi. És akkor még itt kell. Az új meg majd megtanulják. Kell. Igen, <gül> és egy picit, ha bejjebb megyünk, csak egy picit besétálunk a Frizőr uh -huh. egy nagyon híres hely van ott, főleg abban az időszakból. A is Sörgyárak volt egy focipályája. Uh -huh. az, az, az a focipályán, a tűzoltóságos, és a tűzoltó múzeommal szemben, az a lakótelepet építettek, ért, ilyen négy emertes de meghajták a klubházat. Uh -huh. a klubházból mi lett? A körbeni Rétvissági Klub egy oltári híres helylet annak idén, Horváth Csárly, onnan származik, Kovács Kati, hol ott forgattak annó filmet, uh -huh. a, a Rádúi Misi, a Orszánszki, azaz a Szírusz együttes, uh -huh. a Baroni Zsolt vedetéset, ott, ott, ott, ott úgy hívták azt szlengbe, hogy egy, egy falat nyugat, uh -huh. így hívták annak idején, akkor beveszem be meg a Dréher még annak itt a tehenészetnek a tehénészetnek voltak szemben, annak idején a Csajkoszki park, amely Réger Őjünk vissza a térre. Hát a 17-es busz végállás, amikor elindultak a 17-es buszok, szinte majdnem bementek a maknyolzba, ott fordultak meg el, és mentek a fizérután el. Uh -huh. És a, visszatérve a kőbánya a, a, a, a mozira, Hát mondom, én mint ásztóos, csak én öt évvel sajnálom, én 60 évben érettségiztem a Lászlóba, de oda jártunk, amikor azt húzták évzárókra, mindenféle megemlékezők, és stb. So a László, már hat vagyunk mert szemben, az is egy Lechner tempbe, Lechner épület, hát az is egy híres, egy hölgy mondta, hogy együtt járt a csak annyit úgy leférnek, hogy nekem az öcsém egy padba üz vele. De ennek a polukáj gondol. Ők onnan szállam, de hát például figyélza, Rokkenbáj, Pál, nem ne mondjak ilyen neveket, amelyek híres nevek, ezek mind Lászlósok voltak annak idején. És kőbányaiak. A iskola több két éve volt, száz éves. Uh -huh. Pontosan az iskola száz éves, ez elég légy most már, az annak idején sokan jel. Tovább a téren nézve, körbeszaladván, ugye ott van a híres Szent László templom, ami a Leszner építmény, híres Leszner oltár van benne, kerámia, egyedülálló, uh -huh. kívülről, a színes cserepet, mint az iparnövőszöktén múzeum, vagy a föltan intézet, stb. Mellette van az önkormányzat régen tanácsmarunk, olyan, hogy gyönyörépett a, gyönyörépet, a szemszomonnak a származását, stb. stb. Pontosan, de hát gyönyörépet az is. Most szóba került előttem, talán szólva, a munkásmozi. A Igen. munkásmozi az a Kápponna utcában volt, ha lemegyünk a körüls végére a vasúti hítót, úgy hívták annak idén köznyerven a Melós. Uh -huh. A mozid, Abba furcsa volt, ki nagyon jó sós ott annak idején, az kétségtelen. Ez a két mozi volt annak idején a munkás, meg a verseny. Hát a versenyt előbb bontották le, a munkást később bontották le, igaz, de ott egyből házakat építettek. És még arról volt híres, hogy a, a, a, a, a néha nevén Zalka Mártét tér, ugye, a vasú tétvány, a a úton, ma a sétány, és az maga az út, ki van úgy kerülve, a házakat egy új út. Ott volt a 45 40, 40, 40 egy hatalmas Szó szorosan értelemben, hát, hogy egy nagy híres hely volt. Ez, ez valóban, mert ez kővágyatörténletének egy, egy fontos része volt annak uh -huh. idején. És hát, hogy is mondjam, még mindig lehetne beszélni a térről, de ha az előbb szóba a sörspincékét, a sörnyári pincékét, volt szerencsém szinte majdnem mindenhol járni bennük. Ugye hát az a Ránchíd anyapanyaga az uzományos akadémi alapján, meg még sok épp lehet onnan került ki. Igen. Ott valamikor 17-es évek szőlők voltak, még ott vannak a jelképek, a csősztorony, vagy vendéglő van, mögött egy hatalmas agyagbánya volt, ugye hát rengeteg agyagbánya volt, kőbánya, hát és egyet mondjak, híres, mindenki látta ugye a Várkanyi Zoltán által készített egy magyar nával Kárpáti Zoltán, és erre a 1836-as árvízi jeleteket, ott vették fel a Kozma utca másik oldalán, uh -huh. úgynevezett cigánykákban, ott három tó is volt, ilyen ö, ö, agyagnyerőhely uh -huh. a téga és... Ott, ott építettek be a víztetet, és a tűzoltók eresztett egyik tóvalamási bálszívták a vizet, és így volt az árvíz jelenleg. meg a felvételén személyesén ott voltam annak idején, mint bámézkodó. Hát nem De tudtam. minden ilyen ö, ö, érdekes, el mondani, a híres volt a kőbánya, a bulgár kertészekről, Budapestnek egyik zöld látó része volt, ki ijed, ki fele, akik ezekből a tédlegeni tavakból szivajtyúzták ki a is és ezzel öntöztek, és a fiatalokkal a lábét, bocsánat, lopni. <gül> <gül> Annozacimá. Hát, kővány, tényleg egyébként. És még az a sörnyárakkal vissza, tényleg hatalmasak az a pincs amely, ugye, hát, nem magyar tulajdonban van, de ott megtaláltam, ott kis puskalőtér ott volt annak idején, van olyan része, a is el van még 45-ben Ezt mondtam, hogy csak búvár... Ezt mondtam, hogy van olyan része, ahol csak buvár felszereléssel lehet melléni. Hogy van olyan része a pincelendszernek, ami csak könnyű búvár felszereléssel közelíthető meg. Tehát, hogy merülhető részei vannak a pincelendszernek. Pontosan. Vannak olyan helyek, és ahova tehera lehet járni. Hát az ászokpincékben ott nem tudom, százvalány olyan terem van, amiben egyenként 36-300 hektors ilyen alumínium vagy szémhorbó van, jártam, hát hihetetlen mennyi. Hát úgy kríma. képzeljük hát, el, a... hogy, hogy, csak hogy így a hallgatók kedvéért, tessék? csak hogy a hallgatóknak így megpróbáljuk elmesélni, hogy nagyjából olyan akkora a pince, tehát akkora alagutak vannak, mint mondjuk a, a, a Budai alagút. Tehát két teherautó urasan el tud közlekedni benne, és, és hosszú, hosszú kilométereken keresztül vezetnek ezek az utak, lehet jobbra kanyarodni, meg balra kanyarodni. Így igaz. Helyen van lejárata, Igen. És meghajták. Sok, most el tudnám mondani a lejáratok egy részét is, meg a fejátokat is. Uh -huh. Hát mondjuk az igazi érdekesség az az ászok része, meg az árpacsiráztató. Az árpacsiráztató az híres, mert annó a második világháború alatt ott csinálták félkész messzes mitteket. Igen. Végig és egy bazeg Lichthof, régen ott volt a Rézen a csokoládégyár az Ilyász utca tetején. A Dréher csokoládégyár. Hozták fel a félkész repülőket, és vitték ki Németország. Nekében egy osztálytársam volt át az iskolabok, a nagyabb jól dolgozott lentő. és ő mesélte. És hogy ebben a csokoládégyárban, ebben a Dréher csokoládégyárban készült egyébként aztán később a Dunnakavics is. Ahogy mondja, akkor már úgy hívták, hogy Duna én a dolgoztam nyári szertben segédmunkásként különözesek mellett, mint diák, mert kikorlátjársam szintén látosnak, édesapiatók is így be tudtunk kerülni, és mi jártunk el, és a Dréher csoklátgyárnak a folytatása lett a a egy ilyen, amit most már szanáltak, és itt válogató van a helyen, azt hiszem, ha jól tudom. Nagyon szépen köszönöm, a hogy ezeket Csajkoszki park, A Csajkoszki park, ami ott van szintén közel a, uh -huh. a úgymond induljunk el, akkor a közben az jó, az régen egy szabadtéri színpad és szabatéri szabadtéri mozi volt uh -huh. az egyik sarkába, ami a Drieher családnak a úgymond kertje volt. Ugye? És abból lett a Csajkoszki Park, hát közpark lett, és a többi, hát ma én nem jártam ott az elmúlt 10-15 évben, nem tudom milyen állapotot, de biztos, hogy szép, hát a fák, ha nem bánják azok nőnek. Adjunk lehetőséget Jó. a többi hallgatónak is. Jó, igen, elnézést, szóval lehet erről beszélni reggelig, sok minden. Akkor elnéd, és köszönöm, szépen. Én köszönöm szépen, nagyon sok információval ö, árasztottuk el, képetesen szólva, hiszen például én sem tudtam, hogy az egy magyar Nábobnak a jelenteit ott forgatták kőbányán. A kedves hallgatók az viszont hallásra, szép képzavarral sikerült élnem. 2407953, a 2406953 folytatódik az anna Budapest, maradunk még kőbányán, a kőbányamoziban, illetve a mellette lévő épületben haló. Jó napot kívánok! Hello, jó napot kívánok! Kukol Miklós, né mi vagyok, és felső pakonyon élek. Hát az előttem szóló úr, gondolom, hogy egy korosztály velünk, mert én is 67-ben érettségiztem az első Lászlóban, uh -huh. ugye még mi úgy neveztük, és csodálatos élményeim fűződnek kőbányához, hát a, a mozihoz, hogy hát lelőtt sok minden érdekeset, amit el szerettem volna mondani az úr Csajkosz, kipark, amikor Aha. nem tudtam volna vonattal hazajönni. És ö, hát, mint vidéki kislány, én ö, édesanyám reggel főzött nekem kakaót, de a köbányai út elején volt egy keivó egy uh -huh. orromba, most is érzem a kakaó illatát, és nem tudott az anyám olyan finom kakaót csinálni, a puffancsal, amit ott reggel megettünk. <gül> <gül> ez, és volt egy íróból hát, ö, Pedagógus lettem, tehát nem nagyon díjaztam volna, hogyha a diákjaim valamit elvesznek, uh -huh. de volt egy papír, volt, ahol mi mindig loptunk. Hát ez nem, igazán nem volt szép, már nem Ez igazán nem volt szép. Hát Hú, jó, jó, jó. Akkora, akkora élmény volt, akkor én nem tudom, hogy miért gyerekeknek vannak ilyen ilyen rossz dolgai. Igen. Aztán főiskolás lettem, uh -huh és a, a felső felsőállomásnál szálltam le is, még abban az 67-es, 63 tal 67-ig, a 28-as villamos egyenesen ment. Két megállomó, arra emlékeztem. És amikor már, hát egy tíz évvel később, felszálltam, és csinált egy kurplit. Én életemben nem ijedtem meg, annyira este volt, most hova visz ez, én, uh -huh. jó helyre szálltam. Nagyon megijedtem, ugye hát az előtt egyenes irányba ment a... a a villamos, uh -huh. nekem is. Aztán a másik, a kőbányához, a férjem valamikor a Maglódi úton dolgozott, és ugye ott volt a börtön, és volt hogy karácsonykor be kellett neki menni dolgoznia, és elvittem autóval, és én ott láttam azt a sok embert, aki ott kiabált a szereteihez. Igen. Megtörtént az első évben, megtörtént a más. És annyira... Én elérzékenyültem, hogy milyen lehet azoknak a családoknak, akiknek nincs ott. És, és nem gondoltam arra, hogy rosszat tettek, de legközelebb kikerültük azt az utat, mert engem az, az annyira elszomorított. Igen, hát tudja is, hogy, hogy néhány évvel ezelőtt így betiltották azt, hogy hogy a bentartottak hozzátartozói ott az út túloldalán gyülekezenek és valamiféle jelrendszerrel kommunikáljanak. Egyébként föl van írva ott a falra, hogy fiúk kitartás. Még most is ott van egy ilyen felirat, és és hát valóban szomorú, igen, igen. Maga nem félt fiatal lányként kőbányán? Nem volt rossz híre akkor? Én nem, nem emlékszem Aha. rá, nem. Én Mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Mondjuk mindig barátnőmmel jártunk, vonaton is együtt, tehát 8, 7.-8.-tól mindig egy barátnőm volt, és egyéb magam nem igen jártam. Uh -huh. Viszont a volt még a munkás mozi. Igen. A, a legszebb, érvénye. Az első szerelmes csókolászásom is ott történt meg. De ez most már annyira aktuális, most voltam éppen egy régi László diák temetésén, úgyhogy Aha. most ez úgy nagyon sok minden felhozott bennem. De szép Mondhatnám volt. azt is, hogy örülök neki, és sajnálom, hogy, hogy, hogy, hogy persze rosszakat is felhozott, de köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm szépen. Kész csak a viszonthálásra. 2407953, mert a 2406953 kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Vannak jobb helyek, de nekem megfelel. Ez a mai műsor témája, haló? Haló? Hallgató, jó napot, jó napot kívánok. kívánok. Hát én nem kőbányán születtem, én borsódi gyerek vagyok. De az elmúlt 40 évben valahogy mégis kőbányásztól, uh -huh. főleg pedig nem is lakom. Az 1980-as évek elején voltam sorkaton a Csepelem. Kőbányán a más utcai piacon volt egy kis kifőzde, ahol uh -huh. olyan finom pacalt árusítottak, hogy Csepeerről, ha csak tudtunk, átmentünk kőbányára, megettük a pacalt ebédre, és visszamentünk Aha. a csepelelre. Igen, Csepelel. Igen Csepelel. volt a Bizony, bizony. De kőbányán, mint katona, azért borsodi gyerekként is be voltam tolva, például a maghetesbe Aha. És az volt a meglepetés, hogy sorkatonaként be sem volna, hogy akkor még voltak ilyen Persze. helyek. Fegyveres eltünk, testületek tagjain számára De abban a pillanatban, hogy sorkatonaként bementek, megsajnáltak minket, bementünk barátommal, uh -huh. megsajnáltak minket, ott mindig ingyen kaptunk egy korsósövet, valamelyik hívó És barátszól. azt nagyon szeretném. Szép aztán eltelt 30 év, és visszakellültem kőbányára már kétszeres diplomásként, és amit a kettővel ezelőtt mondott úri ember mesélt, uh -huh. hát arról én körülbelül három napot tudnék beszélni, mert hat éven keresztül az én feladatom volt ennek a pénzekrendszernek a felügyeletet, a uh -huh. felújítása, a Csodálatos dolgokat láttunk, csodálatos és néha borzasztó dolgokat éltünk át. 2004-ben leszakadt az óhegypark, uh -huh. ami alatt szintén egy, egy kilométeres pénzekrendszer van, egy kutyácsi tártható bácsi bele süllyedt a leszakadásba, uh -huh. és meghalt. De nem azért, mert leszakadt, hanem azért, mert hát az Óhegy parkot a 60-as, 70-es években kommunális szeméttel töltötték fel, uh -huh. és ebből a kommunális szemétből széndiokszit termelődött már akkor is, uh -huh. és megfulladt meg egy más. Úgyhogy amikor ebben a pincserencsebe bejártunk, a 2000-es évek végén, 2009-2010 körül, előtte mindig egy három napig szellőztetni kellett a pincserencseb, uh -huh. és az oldalonkon ott volt egy oxigén műszer, és ahol az oxigén, szint lecsökkent a megfelelő alá, akkor onnan már húztuk is két ott nem mertünk tovább menni. Hát egyébként több mint 30 kilométeres es Igen. van alatt. Igen, teljesen fantasztikus. Monari Mész Andrásnak a Meteó című filmjének néhány jelenete játszódik Igen. abban a Pénzerűszerben. Szóval a kőbányának csodálatos van, egy-egy még így dolgozhatnék mondani, más elől nem akarom foglalni. Érte, uh -huh. ha már filmekről beszéltünk, az egyik legnagyobb magyar film a régidő focia, Igen. És ott forgatták kőbányát az egyik agyagbánya melletti focitbáján. Ez a híres jelenet, amikor ott fociznak a pályán. Igen. Ez az egyik érdekes dolog. Nagyon sok filmet fogadtak kőványán. A másik érdekes dolog, és ezt szerintem kevesen tudják, hogy Budapestnek a mértani központja a külbánya. Hát ezt én sem tudtam. Az ott van a Bolgár utca, és a sarkában, van, ott egy művész háza, ahol ilyen műterem lakások vannak. Uh -huh. Budapest Miért van központja az ott van Kőbányán? Ezt kevesebb rúzták. Vannak ott nagyon jó és ingatlanok. Köszönöm nagyon szépen. Jó, jó. Hát igen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Pakszander úr, halált vagyok. Üdvözlöm. Tessék beszélni. Egy, a Kőbányai útnak egy, vagy a Kőbányai útnak, bocsánat, Kőbányának egy másik fontos részéről szeretnék beszélni Ez uh -huh. a Gyömrői út. Én 47 és fél évig jártam a Gyömlői útra. Uh -huh. Van egy gyógyszereket előállító cég, ott dolgoztam. Uh -huh. És ennek a cégnek volt a Kada utcában egy kultúrháza. Úgy hívták, vagy úgy hívják meg ma is. Tán, egy Petőfi uh -huh. Sándor kultúrház. És annak idején a gyári újságnak én voltam a fotósa. Uh -huh. És ebbe a kultúrházban volt az a színpad mögött volt a fotolabor, és annak idején a Deák Bélgyula itt kezdte a pályafutását. Ami még nem a... a melyik pályafutását? Az énekesi pályafutását? Énekesi, énekesi, énekesi pályafutását. Mert labdarúgó Na, volt. Még, hát jó, de Korábban. mondom én az énekesi uh -huh. pályafutásáról mondanék akkor egy Aha. más szót. Jó. Annyira, úgymond, még akkor még ismeretlen személy volt. Egyébként a kultúrháznak az igazgatója, aki volt a Kocsisné, az egy rendkívül zseniális nő volt, uh -huh. mert elképesztő mennyiségű kultúrprogramot csinált. Na és ő volt, aki fölkarolta ezeket az akkor éledező, ez a 70-es évek eleje. Uh -huh. a Éldező fiatal ö, együtteseket, és akkor még, mint csak érdekel, még annyira ismeretlen énekes volt, hogy körülbelül olyan délután volt a koncert általában olyan, azt hiszem, hogy olyan délután négy óra körül, uh -huh. és mindössze egy ilyen négy-öt fiatal lézengett a színpad előtti ö, területen, roppant ö, kevésbé volt még akkor ő ismert kénekes. Uh -huh. Ez az egyik téma, a másik, hogy a Gyömbrői út az egy nagyon ö, emblematikus része kőbányának, hisz a 70-es, 80-as években ezen az útvonalon több tízezer ember dolgozott, és ö, nagyon fontos buszjárata volt, a 32-esek teréből induló piros 107-es busz, amelyik általában először mindig a gyógyszergyár előtt állt meg. Ez gondolom a, a kinoim, kinoim volt, nem? Volt. Nem, nem, az, ez a Kőbenyei Aha, gyárata. A kőbányi, Aha. Itt mai néven Liter. igen. És uh, itt a gyár előtt állt meg először a busz. És hogyha valaki megpróbált leszállni a Márzsakérnél, akkor hát komoly verekedések történtek annak idején a buszon. Aztán sajnálatos módon a 90-es években gyakorlatilag Gyömrői úton lévő rengeteg gyár eltűnt. Uh -huh. Tehát fölszívódtak hogy még egy ilyen érdekes adatot mondjak, a mellettünk lévő magnezit ipari művek, amikor én még oda kerültem a 70-es évek elején a gyországyárban, akkor ott körülbelül egy olyan 5-6 ezer ember dolgozott. És amikor ennek a gyárnak a területét megvette a cég, akkor összesen kettő ember volt a dolgozói Aha. létszám, úgymond akik a papírokat átadták. Igen. Ugye rengeteg uh, ilyen könnyű ipari cég uh, volt, uh -huh. a Sibrik gyömrői sarkán is volt egy uh, ilyen textilgyár, amit éppen egyébként most taroltak le. Nagyon szépen. Hosszú-hosszú évtizedekig hosszú -hosszú év ott álltak az épületek, és most uh, tarolják le, és valószínűleg valamilyen más uh, funkciót fog itt majd Más nyerni. Igen, a tudunk. Egyébként, no, ez sztár, együttes volt, sztár Együttes volt, Sztár Együttes, stár volt a zenekar neve, amiben Bill énekelni kezdett, és aztán volt hát a azt Sugar. Köszönöm, Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönöm, viszont, hallásom. viszont hallásom. Talán még egy hallgatóra van időnk, eh, aki, hiszen most már hamarosan jön volgányom, egy Jó napot kívánok, Gónaudi én vagyok. Üdvözlöm. És szó volt a az Óhegy Parkról. Igen. Annak idején ez még nem volt, nem volt Óhegy Park, uh -huh. hanem ilyen nagyon hosszú, mélybe lemenő, a pincéhez lemenő utak voltak, uh -huh. de és és lovaskocsik mentek le rajta a pincéhez. Aztán feltöltötték a, a Zóhegy Parkot, de amikor még az én gyerekkoromban ott lehetett szánkozni. Uh -huh. Ez egy olyan csodálatos, hosszú és ilyen ugratos szánkó pálya volt. Tehát nekem, nekem ez az Zóhegy Parkról ez egy olyan csodálatos élmény. Vizesek voltunk, csatakosak voltunk, havasak voltunk, estünk, de nagyon-nagyon jó volt. Talán még egy páran élnek azok közül, akik használták ezt a kis pályát mm -hmm. szánkozni. Ródlizni. Igen, igen, nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Ez egy plusz információ volt, nem hangzat el eddig még. Viszont Kész sokon, viszont hallásra. Ez volt ma az Andó Budapest, nagyon sok dolgot tudtunk meg Kőványáról, nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, és természetesen köszönöm Kemény Dánielnek, hogy nyomogatta a gombokat, Keletcsényi Krisztának, hogy kapkodta a telefonokat, Árva Brigitának, hogy szerkesztette a műsort, és további jó munkát kívánok Bolgár Györgynek, hamarosan kezdődik a megbeszéljük, velem egy hét múlva találkoznak, legyen kellemes a Délutánjuk uh, Pangsnodded Miklós voltam, a viszont hallásra.